самим залізняком, а тоді почав казати про те, що цей літопис має цінність неймовірну. Він по-новому освітлює один з найскладніших періодів української історії. Це скарб усього народу, один з його найбільших набутків. Про його втрату аж страшно думати. Цей скарб має лежати в особливому схові, схороні. схроні. Такі схорони сейфи є тільки в Києві, в науковій бібліотеці. Там їх зберігають при найсприятливішій температурі оглядають кожну сторінку. Чорний не дослухав. «Що ти балакаєш? Хіба не там їх найбільше пропало? Та все чомусь з нашої української історії. Палили нерозумні люди. Еге ж, чомусь палили не книжки з історії партії, а де всі інші книжки літописи з нашої історії? Олег вперше подумав, що Чорний не хоче віддавати літописа, боїться, що він пропаде, його знищать, спалять. Він багато знає, сам служив. Ну, війни, всілякі лихоліття, пожежі. Такі як оця. Кажу ж, то придурок, фанатик. Такі самі придурки скрізь де треба, чим вище, тим більше. Таке скажете, про всяк випадок вдав незгоду Олег. Та й невигідно було йому зараз погоджуватися з чорним. Є спеціальна постанова про охорону пам'яток з Москви, Чорний щиглем послав недополоку бур'ян, той упав, окресливши димну параболу. «У Москві. Там нас люблять і слухають. Хочеш, я розкажу тобі анекдота про тих високих добряків з Москви?» «Так от. Задумали три мужики сходити до царя в гості. Сидять і кумекають. Якого б йому гостинця понести?» «Один каже, калачів. Ні, каже другий, калачів він кожного дня їсть. Треба б якоїсь диковинки». «А що, як понесемо кваші?» Пішли, той, який несе квашу, і мовить, «За це істину по-українськи!» «Як увійдемо, я й скажу, здрастуйте, цар батюшка а ти, мусію, з царицею і царинятами, а ти, Омельку, з усім царствуючим домом!» От заходять, а передні, як підковзнеться на паркеті, як гепнеться з квашею та з досади, «А що б тебе, чорти забрали?» а другий з царицею царенятами, а третій з усім царствуючим догом, а цар як крикне «Палачей, палачей!» А мусій тоді «Бач, казав же я, що треба калачів, кваші не хоче!» Олег засміявся, а думка працювала вже тільки в один бік, шукала хідники, щілини. Ну, може щось таке, гайда матчина, то народний рух, так би мовити, справжня класова боротьба. На цвіт квасолі, що велася по тину, сів великий, просто таки велетенський джміль, чорний як вугіль. Олег ніколи не бачив такого джмеля, не самохід задивився на нього. Джміль перелітав з квітки на квітку, і вони під його вагою гнулися майже до землі. «Мій джміль», – сказав Василь Гордієвич. «Чому?» – запитав Олег. «Бо чорний. Такий, як же гоне, безкласової боротьби спухнеш». «А щодо неї, скажи спершу, за що Москва так жорстоко понищила гайдамаків? І ті, й ті за православ'я, і ті, і ті проти Польщі, проти конфедератів, лютих ворогів православ'я, українців і росіян. Та ще отаку підступну. Гайдамаки їх вітали, а вони гайдамаків підохочували, а тоді прийшли бити конфедератів, а побили українців. Того ж гонту віддали полякам на муки» і самі добре тягнули ремінь з гайдамаків. «З класового принципу панської солідарності», швидко відказав Олег. «А де ж був той принцип раніше?» Олег розвобився, «Не знаю». «Отож, бо гайдамаки за Україну, залізняк-гетьман, справжній, з булавою, і з князем у голові. Що їм робити з гайдамаками? України вони не хотіли дужче, ніж Польщі, і вже дотерли Потеруху, а тут постає Наново, в тому ж Чигиринів Медведівці Наш край кипів свободою одвіку Його скрутили останнім Чигирин Столиця всіх великих гетьманів Хмельницького, Виговського, Дорошенка І так воно й пішло Нічого не змінилося до нинішніх днів А ти хочеш Олег нічого не хотів, окрім літопису Страх знову Об'єдняв йому груди Думки чорного були небезпечні за такі слова, хоч нині ніби й вільніше, але послаблення не за цими пунктами. Тут усе тримається міцно. Він це осягав розумов, взловлював усіма порами тіла. Старший брат, непохитна дружба. Навпаки, човен хилиться в одну сторону. Щойно минуло трьохсотліття воз'єднання з Росією відзначали бучно. Тези, наради, урочисті вечори, злива статей. Кілька чоловік, хто хоч щось написав до цієї дати, отримали звання, нагороди. У Малої Совєцької енциклопедії, сам читав, ще було написано, 1933 рік, приєднання України к Росії, яка буржуазна шовіністична історіографія подавала, як воссоєдненні буржуазна та ще й шовіністична. Якби хтось зараз написав щось подібне, де б він був? «А чорний? Що це? Місцевий патріотизм?» Олег вже бачив чимало таких місцевих патріотів, які, розійшовшись, не чують під собою землі. «А може особиста образа на владу?» «А то й провокація! Служив же!» Водно раз не міг не бачити великої правдивості слів чорного. Вони клювали його душу, ятрили її, присоромлювали, кудись кликали. Клубок думок, сум'яття душі – аж ставало важко дихати. Боявся погоджуватися і боявся заперечити, бо тоді доведеться розлучитися з надією добути літопис. Та й, Либонь Чорному вже все одно, море по коліна. А йому? Знову згадав батька, та згадка черкнула по душі гострою бритвою, і дряпала, і муляла, і заливала соромом. І водночас почував, що не може осудити батька, бо не знає міри власної душі, Ніхто її не знає, поки душа не перебрела сама отих чорних бродів. Тільки той чоловік знає, який перебрів. Чи багато людей спроможні перебрести їх, загинути посеред броду?